Творець королів. На дворі було спекотно, і у великі вітражні вікна лилося сонячне світло, залишаючи на кахляній підлозі осередку лордів барвистів і У цьому великому приміщенні, зазвичай навіть улітку, дихалося вільно і панувала прохолода. Сьогодні ж повітря тут було сперте, задушливе, стояла неприємна спека. Джизаль знову і знов тягнув себе за спітнілий комірець, намагаючись впустити під форму трохи повітря і водночас не припиняючи напружено вистрончуватися. Востаннє він стояв на цьому місці спиною до вигнутої стіни в день розпуску гільдії мерсерів. Важко було уявити, що це сталося трохи більше, ніж рік тому. Так багато сталося відтоді. Тоді він думав, що в осередку лордів не може бути більше людей, більшого напруження, більшого захвату. І як же Джизаль помилявся? Вигнуті трибуни, що займали більшу частину зали, були напхам напхані наймогутнішими дворянами союзу, а повітря сповнене їхнього вичікувального, тривожного, наляканого шепоту. Прийшли і затамували подих усі члени Відкритої ради, сидячи плечем до оточеного хутром плеча. На кожному виблискував ланцюг, золотий чи срібний, який вказував, що це голова своєї родини. Жизель розумівся на політиці хіба трохи краще за гриба, але навіть він не міг не захвилюватися через важливості цієї події – обрання нового Верховного Короля Союзу шляхом відкритого голосування. Подумавши про це, Джезаль відчув, як у його кворлі щось нервово затріпотіло. Серйожнішу подію годі було й уявити. Жителі Адео безперечно знали це. За стінами на вулицях і площах міста вони з нетерпінням чекали на звістку про рішення відкритої ради. Чекала на можливість привітати нового монарха, чи може освистати його, залежно від вибору. За високими дверима осередку лордів площа маршалів перетворилася на суцільний величезний натовп. Кожному і кожній в агріонті відчайдушно хотілося раніше за всіх почути звістку зсередини. Завдяки цьому результату вирішиться майбутнє багатьох, буде виплачено великі борги, хтось здобуде, а хтось втратить статок. На публічну галерею впустили лише небагатьох щасливчиків, але їх усе одно було достатньо, щоб глядачі довкола балкона з'юрмилися, ризикуючи бути виштовхнутими і полетіти на кахляну підлогу внизу. Звінко відчинилися інкрустовані двері у віддаленому кінці зали, відлуння відбивалося від далекої стелі і прокотилися великим приміщенням. Залунав шурхіт. Усі до одного радці крутнулися на своїх місцях, щоб поглянути на вхід. А тоді затупили ноги. Проходом між лавами, не зупиняючись, прокрукували члени закритої ради. За ними поспішала зграйка секретарів, писарів і блюделизів, тримаючи в завзятих руках папери та облікові книги. На чолі процесії, похмуро насупившись, крокував лорд Камергер Хофф. За ними увійшов Сульт, увесь у білому, і Маровія весь у чорному. Їхні обличчя були однаково серйозні. Далі йшли Варуз, Халик і... Джизяля витягнулося лице. Ніхто інший, як перший з поміж магів. Знову вбраний у свою епатажну чаклунську мантію. Пліч-опліч з ним скрадався його учень. Боязус сміхався так, ніби просто прийшов до театру. Їхні погляди зустрілись і Мах нахабно підморгнув. Джизалі це аж ніяк не звеселило. Старегані під дедалі гучніше бурмотіння посідали у свої високі крісла за довгим вигнутим столом навпроти дворян на трибунах. Їхні асистенти розмістилися в менших кріслах, Розклали папери, розгорнули книги і стиха зашепотіли до своїх господарів. Напруження в залі зросло, знову наблизившись до відвертої істерії. Джезаль відчув, як по його спині пробігає дрож і на ній виступає піт. Там поряд з архілектором був Глокта, і це знайоме обличчя його аж ніяк не заспокоювало. Адже Джезаль того ранку і усю ніч перед тим був у Арді. Зайвай казати, що він не відмовився від неї, проте руки та серця їй теж не запропонував. Від постійних роздумів про цю проблему йому вже йшла обертом голова, і що більше часу він проводив з дівчиною, нереальнішим здавалося будь-яке з цих рішень. Ясні, наче від лихоманки очі Глокте раптом метнулися до його очей, вдивилися в них, а тоді швидко перевели погляд. Джизаль Силоміць ковтнув. Він влип у неби, як у чортівню далебі. І що йому робити? Глокта швидко і сердито зиркнув на лютара. Просто, щоб нагадати йому, як у нас справи. Тоді крутнувся в кріслі, витягнувши ногу, що пульсувала болем, скривившись і сильно втиснувши язика в голі ясно. Відчув, як клацнула коліна. У нас є важливіші справи, ніж Джизальдан-Лютар. Набагато важливіші справи. Лише сьогодні влада перебуває в руках відкритої ради, а не закритої. Дворян, а не чиновників. Багатьох, а не обраних. Глокта поглянув далі вздовж столу на обличчя видатних людей, які щонайменше останній десяток років визначали курс Союзу. Сульта, Хофа, Марові, Варуза і усіх інших. Усміхався лише один із членів закритої ради. Той, хто з'явився останнім, і кому раді найменше. Баяз сидів у своєму високому кріслі у супроводі однієї єдиної людини, свого блідого учня Малакусакея. А такого товариства, здається, було б замало всякому. Перший з поміж магів, вичевидь, насолоджувався тим тривожним напруженням так само сильно, як його колеги його жахалися. Його усмішка здавалася до абсурду недоречною серед їхніх насуплених облич. Стурбовані обличчя, спітні лоби, нервові перешиптування із друзяками. Усі вони сидять на лезі бритви. І я, звісно, теж. Не забудьмо нещасного Занда Данглокту, самовідданого державного службовця. Ми тримаємося за владу самими нігтями і втрачаємо, втрачаємо хват. Сидимо, наче обвинувачувані на власному судовому процесі. Ми знаємо, що от-от прозвучить вердикт. Чи стане він незаслуженою полегкістю? Глокта відчув, як кутик його рота підіймається в усмішці. Чи вирок виявиться ще кривавішим? Що скажуть, панове присяжні? Він окинув поглядом обличчя членів відкритої ради, що сиділи на лавах. Триста двадцять облич. Лохта уявив собі папери, пришпилені цвяхами до стіни архілектора, і зіставив їх із людьми, що сиділи перед ним. Таємниці, брехня, альянси найперше альянси! За кого вони голосуватимуть? Він бачив окремих людей, чию підтримку однозначно забезпечив. Ну наскільки щось може бути однозначним у ці непевні часи? Бачив серед цієї тисніви, ближнє до західної стіни рожеве лице Інглстада, чоловіга ковтнув і відвів погляд: Можеш дивитися куди хочеш, аби тільки проголосував по-нашому. За кілька рядів позаду побачив розслаблене лице Ветерланта, і той майже непомітно кивнув йому. Отже, наша остання пропозиція виявилася прийнятною. Ще чотири для архілектора? Чи достатньо, щоб змінити ситуацію і забезпечити нам роботу? Зберегти нам усім життя?» Глокте відчув, як його беззуба усмішка ширіє. «Скоро побачимо». Посередині переднього ряду, серед найстаріших і найвизначніших родин Міддерландського дворянства, сидів лорд Брок. Він склав руки на грудях, і, здавалося, спрагло чогось очікував. Наш лідер перегонів, якому не терпиться вискочити з воріт. Неподалік сидів лорд Ішер, старий і статечний. Другий фаворит, який досі має всі шанси. Поблизу сиділи Барезін і Х'юган, незручно притиснувшись один до одного і раз у раз, не без відрази, позираючи в бік один на одного. Хто його знає? Один ривок наостанок, і трон може стати їхнім. Далеко зліва, попереду, делегації з Англії та старий кланду сидів лорд-губернатор Скалд. «Нові люди з провінції. Однак голос – це все одно голос. Хай як ми гнутимому кирпи». Із правого краю сиділи 12-ре старійшин Веспорта, в яких завдяки крою одягу і кольору шкіри відразу було видно чужинців. «Все одно це дюжина голосів. А за кого – невідомо». Представників Дагоскі того дня не було. На жаль, не лишилося жодного. Лорд губернатора Вурмса було знято з посади. Його син утратив голову і не зміг приїхати. Що ж до решти міста, його завоювали гурки. Але з цим нічого не вдієш. Певні втрати неминучі. Ми посунемо вперед без них. Дошку приготовано, фігури готові до ходів. Цікаво, хто стане переможцем у цій гидній маленькій грі. Скоро побачимо». Спікер вийшов уперед на середину круглої зали, здійняв жезл високо над головою і опустив, кілька разів потужно стукнувши. Цей стукіт відбився луною від шліфованих мармурових стін. Теревені затихли. Можна повернулись обличчям до центру, всі до одного напруживши обличчя. У велолюдній залі запала тривожна тиша, і Голковта відчув, як у нього швидко засипався лівий бік обличчя і закліпала одна повіка. «Закликаю збори відкритої Ради Союзу до порядку!» – прогримів спікер. Поволі з надзвичайно похмурим обличчям підвівся лорд Хофф і став навпроти радців. «Друзі! Колеги! Лорди Міддерланду, Енглії та Старикланду, старішини Вестпорта, Гуслав П'ятий, наш король, мертвий! Двоє його спадкоємців мертві!» Один загинув від рук наших ворогів на півночі, а другий від рук наших ворогів на півдні. Ніде правди, діти, зараз тяжкі часи, а ми залишилися без лідера. Він благально простягнув руки до раців. Зараз на вас лягає серйозна відповідальність. Вибрати з-поміж нас нового верховного короля Союзу. Кандидатом може будь-яка людина, що засідає в цій відкритій раді. Кожен із вас може бути нашим наступним королем». Із публічної галереї скотилася хвиля майже ошалілих перешиптувань, і Хофеві довелося підвищити голос, щоб їх перекричати. «Таке голосування досі відбулося лише раз за всю історію нашої видатної країни. Після громадянської війни і падіння мерлика Божевільного, коли на престол було майже одноголосно зведено Арно, саме він породив видатну династію, що припинила своє існування всього кілька днів тому». Він опустив руки і сумовито звів погляд на кахлі. Того дня ваші пращури зробили мудрий вибір. Можна лише сподіватися, що той, кого оберуть сьогодні його колеги і в присутності його колег, заснує таку ж шляхетну, таку ж сильну і таку ж справедливу і таку ж довговічну династію. Можна лише сподіватися, що оберуть людину, яка, хай її грець, робитиме саме так, як їй казатимуть. Ферро відіпхнула зі свого шляху жінку в довгій сукні. Ліктями проштовхалася повз якогось товстона, в якого від обурення затрусилися щоки. Пробралася до балкона і сердито поглянула вниз. Широка зала внизу була переповнена стеріганнями в оздобленому хутром одязі, що скупчилися на високих трибунах. Кожен мав блискучий ланцюг на плечах, а на їхніх блідих обличчях мерехтів – під. Навпроти них за вигнутим столом сиділа інша компанія чоловіків, не така велика – Феро нахмурилася, побачила, що з одного кінця столу сидить бояз і всміхається так, ніби знає таємницю, про яку більше ніхто не здогадується, як завжди. Поряд із ним стояв гладкий біляк із купою луснутих вен на обличчя і кричав щось про необхідність голосувати сумлінням. Феро пирхнула. Вона здивувалася, якби на кількасот чоловіків там унизу знайшлося п'ять чистих сумлінь. Вони всі, здавалося, уважно слухали звернення Товстона, проте Фера бачила дещо інше. Зала була повна сигналів. Люди з коса позирали один на одного і ледь помітно кивали. Підморгували одним чи другим оком, торкалися вказівними пальцями носів і вух, якось дивно чухалися. По всій залі розтягнулася повутиння таємниця, посеред нього сидів і либився бояз. Трохи позаду нього стояв, притулившись спиною до стіни, джизальден лютар у формі, прикрашеній блискучою ниткою. Феро вишкірила зуби. Вона здогадалася про все з того, як він стояв. Нічого він не навчився. Спікер знову тицнував підлогу своїм дрючком. «Голосування починається зараз!» Пролунав уривчастий стогін, і Феро побачила, як жінка, повз яку вона раніше проштовхалася, опустилася на підлогу непритомна. Хтось потягнув її геть, розмахуючи в неї перед носом-папірцем, а за ними щільно зімкнув ряди сердитий натовп. «У першому турі вибір буде обмежений до трьох варіантів. Буде відкрите голосування за кожного кандидата, починаючи з того, хто має найбільших земель і маєтностей». Далеко внизу, на лавах, багато вбрані люди пітніли і тремтіли, наче перед боєм. «Перший!» – заверіщав один клерк. Голос йому урвався, коли він... Зазирнув до величезної книги «Лорд брак! На галереї люди витирали обличчя, бурмотіли і важко дихали, не наче опинилися віч навіть зі смертю. Можливо, для когось із них це було і так тут повсюди смерділо сумнівами, збудженнями, і жахом, такими сильними, що аж заразливими, такими сильними, що навіть феро, які були до сраки біля її їхнє кляте голосування, відчули, як у неї пересихає в роті, пальці сверблять, а серце стукає важко і швидко. Спікер розвернувся обличчям до зали. «Перший кандидат – лорд Брок! Усіх членів відкритої ради, що бажають обрати наступним верховним королем Союзу лорда Брока, просимо підняти...» «Секунду, мілорди!» Глокта різко крутнув головою, проте кістки в його шиї застрягли на півдорозі, і озиратися довелося кутиком затуманеного ока. Йому не треба було завдавати собі клопоту. «Можна було здогадатися, навіть не дивлячись. Бояз підвівся зі свого крісла і тепер поблажливо всміхався в відкритій раді. «Час обрано ідеально!» У відповідь члени відкритої ради обурено загукали. «Зараз затримки недоречні! Лорд Брок, я голосую за Брока!» «Нова династія!» Боязова усмішка навіть не здригнулася. «Але що, як стара династія може продовжитися?» Що, як ми могли б розпочати все спочатку?» Тут він окинув багатозначним поглядом обличчя своїх колег по закритій раді. «Та водночас зберегти все добре в нашому нинішньому уряді. Що було б, якби існував спосіб не завдавати ран, а зцілювати їх?» «І як це?» – глузливо загукали йому. «В який спосіб?» – боязова усмішка стала ще ширшою. «Який?» «Королівський бастард, звісно ж!» Усі охнули. Лорд Бурок підскочив із лави, наче в нього під сракою пружина. «Це образа цієї будівлі! Скандал! Очорнення пам'яті короля Густава!» «Ні, де правди, діти, тепер він здається не лише слинявим овочем, а ще й хтивим овочем». Інші радці підвелися й собі, червоніючи від обурення, полотніючи від люті, трясучи кулаками і сердито викрикуючи. Всі лави, здавалося, загули, забурчали й заворушилися. «Достоту, як у загонах із свиньми на бійні. Ті голос не вимагають будь-якої баланди, аби тільки вона була». «Стривайте!» – вироснув архілектор, благально здійнявши руки в білих рукавичках. Може, помітив у темряві якийсь слабенький промінчик надії?» «Стривайте, мілорди! Ми нічого не втратимо, якщо послухаємо! Ми вислухаємо тут правду, навіть якщо вона болісна! Нас має цікавити лише правда!» Локті довелося міцно стиснути щелепи, щоб не пирснути зі сміху. «О, звісно, ваше пресвященство! Вас завжди турбувала лише правда!» Однак теревені поступово стихли. Ті радці, що стояли присоромлено, заспокоїлись. «Їм нелегко позбутися звички слухатися закритої ради. Однак звичок узагалі нелегко позбуватися. Зокрема, звички до послуху. Собаки моєї матері не дадуть збрехати». Вони з недоволеним бурмотінням повернулися на свої місця і дозволили Баязові продовжити. «Можливо, ваші світлості чули про кармі Данрот?» На галерії здійнявся Гаймер, який підтверджував декому це ім'я знайоме. «Вона була великою фавориткою короля, коли він був молодший. Дуже великою фавориткою, такою великою, що завагітніла». Знову здійнялася хвиля бурмотіння, тепер уже гучнішого. «Я завжди плекав ніжні почуття до Союзу. Завжди наглядав за його добробутом, хоча майже не діставав за це подяки». Баяз ледь-ледь зуби, поглянувши на членів закритої ради. Тож, коли ця дама померла при пологах, я взяв королівського бастарда під опіку, віддав його до шляхетної родини, щоб йому дали добре виховання і освіту на той випадок, якщо країна раптом залишиться без спадкоємця. Тепер скидається на те, що я вчинив по-справжньому далекоглядно. «Брехня!» – заволав хтось. «Брехня!» Однак інші голоси його майже не підтримали. Навпаки, в них відчувалась цікавість. Незаконний син, бастард. Як він казав, кармі Данрот, вони вже чули цю історію. Може, це і чутки, проте чутки знайомі, достатньо знайомі, щоб вони прислухалися, замислилися, чи буде в їхніх інтересах повірити. Однак лорда Бурока це не переконала. Очевидно, вигадка, щоб похитнути цей дім, потрібно щось більше, ніж чутки та здогадки. «Якщо можете, так званий перший з поміжмагів, покажіть цього бастарда! Скористайтеся своїми чарами!» «У чарах немає потреби», – гулезливо відказав Баяс. «Син короля вже з нами, в цій залі!» В галереї вражено заохали. Радці зітхнули з подивом, члени закритої ради та їхні асистенти приголомшено затихли. І всі вп'ялися поглядом у палець, яким тицнув Бояз, викинувши руку в бік стіни. Це не хто інший, як полковник Джезальдан Лютар. У безпалій стопі глокти з'явився спазм, який охопив його узнівичину ногу. Через цей спазм розпочався дрож у викривленому хребті відззаду аж до черепа. Лице затремтіло, наче сердите жиле, нечисленні зуби, що ще лишалися на ясних зацокали, а повіка засмикалася швидко, наче крильця мухи. Залою, в якій раптово запала тиша, прокотилося від луння останньої репліки бояза. «Та ти, блядь, жартуєш!» Бліді обличчя раців застигли. Вони вирічили від шоку очі і примружено скривилися від гніву. Бліді чоловіки за столом пороззявляли роти. Бліді люди на балконі позатискали роти руками. Джезаль Дан-Лютар, який ридав від жалю до себе, поки феро зашивало йому лице. Джизаль Дан-Лютаро, той дірявий нічний горщик егоїзму, нахабства і марнославства. Джизаль Дан-Лютар, якого вона називала принцесою Союзу, дістав можливість до кінця дня стати його королем. Фера не втрималася. Закинула голову назад і весело захрипіла, закашляла і забулькала. На очі навернулися сльози, груди здригнулись і коліна затримтіли. Вона вчепилася в перила на балконі, важко задихала, заплакала, пустила слину. Феро сміялася нечасто. Вже й не пам'ятала, коли робила це в останнє, але Джезаль, Дан-Лютар, Король – це комедно. Далеко вгорі на публічній галереї хтось засміявся. Цей уривчастий регіт геть не посував до серйозності моменту. Однак, коли Джезаль усвідомив, що Бояс вимовив саме його ім'я, усвідомив, що саме на нього показує простягнутий палець, Йому найперше захотілося посміятися й собі. Далі, коли всі обличчя в безмежній залі миттю повернулися в його бік, захотілося виблювати. В результаті вийшов негарний кашель, присоромлена усмішка, неприємне печіння в самісінькій глибині рота, а його лице враз поблідло. «Я?» – мимоволі прохрипів він, але при цьому гадки не мав що казати далі. «Які слова можуть бути доречними в таку мить? Джизель зміг хіба що застигнути на місці, рясно пітніючи і трусячись під жорсткою формою тим часом, як боя з лункові вдалі перекрикуючи сміх, що булькав угорі. «Ось заява, дана під присягою його названим батьком. Вона засвідчує, що всі мої слова правдиві, та хіба це має значення? Всякому легко побачити, де тут правда!» – Мах знову махнув рукою на джезаля. Він на очах у вас всіх переміг на турнірі і супроводив мене в повній небезпек подорожі, жодного разу не поскаржившись. Очолив отаку на міст біля Дарміума, не думаючи про власну безпеку. Врятував Адоо від бунту, не полишивши ні краплинки крові. Його відвага і доблесть, мудрість і самовідданість добре відомі всім. Хіба можна сумніватися, що в його жилах тече кров королів? Джезаль кліпнув. На поверхні його млявого розуму почали спливати розрізнені факти. Він був не надто схожий на братів. Батько завжди поводився з ним інакше, йому дісталася вся краса в родині. Він стояв із роззявленим ротом, але зрозумів, що не може його стулити. Його батько, побачивши бояза на турнірі, став білий як молоко, а не наче впізнав його. Так і впізнав, і він Джизалові зовсім не батько. Привітавши Джизалі з перемогою, король прийняв його за рідного сина. Очевидь, це не така вже сліпуча дурниця, як усі могли подумати. Старий дурінь підійшов до правди ближче за всіх. Раптом у всьому цьому з'явилася жахлива логіка. Він – бастард. Найсправжнісінький. Незаконний син короля. І навіть більше, як він поволі і здедалі сильнішим жахом почав усвідомлювати, тепер його серйозно розглядають як можливу заміну королю. «Панове!» гукнув бояз, перекрикуючи недовірливий гомін, який щомиті ставав гучнішим. «Ви вражені! Можу вас зрозуміти, з цим фактом важко зміритися. Тим паче в такій задушливій спеці, як тут!» Він подав знак вартовим в обох кінцях зали. «Будь ласка, відчиніть брами, дайте нам трохи повітря!» Двері відчинили, і до осередку лордів увірвався легкий вітерець. Прохолодний вітерець, а з ним іде що ще. Спершу це було важко розрізнити, та згодом воно набуло чіткості. Щось схоже на гомін-юрби на турнірі. Тихе, монотонне і вельми страхітливе. «Лю-тар! Лю-тар! Лю-тар!» Сумнівів бути не могло. За стінами Агріонта безліч горлянок скандує його ім'я. я засміхнувся. «Здається, мешканці міста вже вирішили, якого кандидата воліють. Обирати не їм!» Заривів Брок, який досі стояв, але почав панувати себе лише зараз. «І не вам! Але не зважати на їхню думку було б дурістю. Не можна так просто відмахнутися від підтримки простолюду, тим паче в ці неспокійні часи. Якби вони в своєму нинішньому настрої раптом розчарувалися, хто його знає, щоб могло зчинитися? Зворушення на вулицях або щось гірше? Цього не хоче ніхто з нас, чи не так, лорду Броку?» Кілька радців нервово засовувалися на лавах, позираючи на відчинені двері і шепочучи щось сусідам. Якщо раніше в осередку панувало спантиличення, то тепер тут панувало отетеріння. Проте тривога і подив відкритої ради і близько не могли зрівнятися з тривогою і подивом Джезаля. Захоплива історія. Та якщо він гадає, ніби найжадібніші люди Союзу просто повірять йому на слово і просто так віддадуть корону, то він дивовижно помилився. І байдуже мочиться про від прізвища лютарчині. У передньому ряду вперше підвівся з лави лорд Ішер, ставний і величний. На його ланцюгу радці зблиснуло коштовне каміння. От і починаються несамовиті протести, обурені заперечення, вимоги покарати винних. Я щиро вірю. Звінким голосом проказав Ішер, що людина, відома як полковник Джезальдан-Лютар, не хто інший, як незаконний син новопредставленого короля Гуслава П'ятого. Глокта роззявив рота з подиву, який, здавалося, майже всі інші присутні в залі. І що він також гідний правити, зважаючи на бездоганний характер і вичислені досягнення як у Союзі, так і за його межами». Угорі знову забулькав хогидний сміх, але Ішер його зігнорував. «Ми з моїми прибічниками від щирого серця голосуємо за Лютара!» Якби Лютар вирічив очі ще сильніше, вони, можливо, повипадали без черепа. «І хто може ставити це йому на карту? Тут звівся на ноги один із веспорських делегатів. «Старішини Веспорта, всі як один голосують за Лютара!» – проспівав він із штирійським акцентом. «Незаконного сина і спадкоємця короля Гуслава П'ятого!» За кілька рядів позаду нього підскочив якийсь чоловік, що швидко й дещо нервово позирнув на глокту. Не хто інший, як лорд Інглстад. «Цей брехливий малий гівнюк, що він замислив?» «Я за лютара!» – прокричав він. «Я за лютара!» Ветерланд. Його прикриті повічками очі залишилися такими ж беземоційними, як тоді, коли він годував качок. Кращі пропозиції, так, панове? Чи кращі погрози? Глокта позирнув на бояза. Той із ледь помітною усмішкою на обличчі дивився, як інші підскакують із лав, щоб оголосити про підтримку так званого незаконного сина Гуслава V. Тим часом досі було чутно, як скандують натовпи у місті. Льо тар, льотар. Коли шок ущух, глокта поринув у роздуми то от чому наш перший з поміж магів змахлював на турнірі, допомагаючи Лютарові. От чому він увесь цей час тримав Лютара біля себе. От чому забезпечив йому такий визначний командний пост. Якби він представив, як королівського сина когось невідомого, його засміяла б уся зала. Проте Лютар, один з нас, люблять його чи ненавидять, він відомий, він знайомий, він прийнятний. Глокта поглянув на бояза з чимось схожим на захват. Деталі головоломки, які він терпляче готував руками, спокійно стають туди, куди треба, на наших вражених очах, і ми нічого не можемо з цим удіяти. Ну, може, хіба затанцюємо під його дудку? Сульт нахилився вбік, не встаючи з крісла, і наполегливо зашепотів локті на вухо. Цей хлопчийська лютар, що він за людина? Глокта хмуро поглянув на нього. Лютар оторопіло стояв попід стіною. Тієї миті здавалося, ніби від нього не можна очікувати навіть влади над власними внутрішніми, вже не кажучи про владу над країною. «Однак практично те саме можна було б сказати про нашого попереднього короля. А він причудово виконував свої обов'язки. Обов'язки сидіти і пускати слину, поки ми керували країною за нього. До подорожі за кордон, ваше Преосвященство!» Він був найбільш безголовим, безхребетним і марнославним молодим дурнем у всій нашій країні. Проте, коли я розмовляв із ним останнє, ідеально. Але ж, ваше Пресвященство, ви маєте розуміти, що все це відповідає планам Баяза. і з отим старим дурнім ми розберемося згодом. Я хочу почути якісь поради. Сульт, не чекаючи відповіді, повернувся до Марові і зашепотів до нього. Тут двоє старих поглянули на відкриту раду, закивали і віддали сигнали тим, кого контролювали. бояз тим часом усміхався. «Не наче інженер, що вперше бачить, як його нова машина працює саме так, як він задумав». Мах перехопив глоктен погляд і ледь помітно кивнув. Глокте зміг хіба що знизати плачима і беззубив сміхнутися у відповідь. «Цікаво, чи не настане бува такий час, коли ми всі пошкодуємо, що не проголосували за Борока?» Тепер Маробі, як вапливо, говорив щось Хофові. Лорд Камергер насупився, кивнув, повернувся до присутніх і віддав сигнал спікерові. Той несамовито загупив по підлозі, вимагаючи мовчання. «Шановні лорди відкритої ради!» – заревів хоф, щойно встановилося щось схоже на тишу. Поява незаконного сина, очевидно, змінює характер цього спору. Вочевидь, доля подарувала нам можливість без сумнівів і конфліктів продовжити династію Арно. Доля подарувала. Як на мене, наш благодійник не такий безсторонній. З огляду на всі ці виняткові обставини і потужну підтримку, яку висловили члени цього зібрання, «Закрита рада постановляє, що зараз слід провести виняткове голосування, одноетапне голосування за те, чи слід негайно оголосити Верховним Королем Союзу людину, досі відому як Джезаль Дан-Лютар!» «Ні!» – проривів Брок. У нього на шиї набухли вени. «Я категорично протестую!» Однак це було все одно, що протестувати проти припливу на морі. Довкола вже здіймалося на дивовижу багато рук. Старішини Вестпорта, прибічники лорда Ішера, голоси, які здобули залякуванням та підкупом сульт і марові. Тепер Глокта бачив і багатьох інших людей, що, як йому здавалося, ще не визначилися, або однозначно стали на бік того чи іншого кандидата. Всі беруться підтримувати лютара зі швидкістю, що недвозначно натякає на попередню домовленість. Бояз відкинувся назад, склавши руки на грудях, і дивився, як руки здіймаються до небес. Уже тепер було жахливо очевидно, що його висуванця підтримує більш ніж половина зала. «Так!» – просичав архілектор із радісною усмішкою на обличчі. «Так!» Ті, хто не підняв рук, ті, хто були віддані Брокові, Березіну чи Хюгену, роззиралися довкола, вражені і досто налякані тим, як швидко світ не залишив їм нічого. «Як хутко висли знову них із пальців шанс здобути владу, і хто може їх винуватити?» Цей день здивував нас усіх. Лорд Брок зробив іще одну останню спробу, підняв палець і тицнув ним лютара, який досі продавав витрішки під стіною. Які ви маєте докази на користь того, що це син певної людини, окрім слов цього старого брехуна? він показав на баяза. Які докази, мілорди? Я вимагаю доказів. Лавами прокотилося сердити бурмотіння, та виділитися не наважився ніхто. Уже вдруге лорд Брок постав перед цією радою і вимих доказів. І вже вдруге всім виявилося байдуже. Та і які докази тут, зрештою, можуть бути? Родомка у формі корони на лютаровій дупі? Докази це нудно. Докази швидко набридають. Докази нічого не значать. Людям значно більше хочеться прийняти просту брехню, ніж шукати складної правди. Тим паче, якщо брехня служить їхнім цілям. А більшість із нас – Однозначно віддала б перевагу королю без друзів і без ворогів, а не королю, який має в досталі тих і інших. Більшість із нас воліла б, щоб усе залишилося так, як є, а не наражатися на ризик непевності в майбутньому. Підіймалося дедалі більше рук. Лютара вже підтримувала так багато людей, що цього не спинив би ніхто. Тепер, наче зі схилу, котиться велика брила. Вони не наважуються ставати на їх шляху, щоб не бути розчавленими. Тому вони скупчуються ззаду, додають до його ваги власну і сходіваються вхопити собі недоїдків опісля. Брок повернувся із смертельно похмурим обличчям, промчав уздовж проходу і вибіг із зали. Мабуть, сподівався, що чимала частина відкритої ради помчить геть разом із ним. Але тут, як і багато в чому іншому сьогодні, на нього, певно, чекає жорстоке розчарування». Під час самотнього виходу з осередку лордів його супроводив щонайбільше десяток найвідданіших прибічників. «Інше розсудливіше!» Лорд Ішер уважно перезирнувся з боязом, а тоді підняв бліду руку. Лорди Березін і Хюген побачили, як більша частина їхніх прибічників поставала на бік молодого претендента, перезирнулася, повернулася на свої місця і розважливо затихли. Скалд розтулив рота, щоб щось гукнути, Розвернувся, передумав і з явною неохотою поволі здійняв руку. Заперечень більше не було. Короля Джизаля Дан-Лютара майже одноголосно звели на престол.